Това беше първата лекция. Минавам на първата идея за размишление. Що е Суфи? Суфи е този, който е изчезнал за себе си и е жив за истината. И е жив за истината. Тоест, той се е изплъзнал на човешките склонности и реално е придобил Бога отвътре. Суфи е този, чиято душа е в тялото му чиято душа е вътре в тялото му. Един суфи казва, аз не търся добри хора, аз търся безумци, аз търся безумно влюбените в Бога, безумно отдадените, и това са суфите. За обикновените хора са създадени заповедите, а за суфия е създадена любовта. Суфи не търси святост. Забележете, не си губи времето със святост. Суфи търси Бога и го намира нещо по-дълбоко, по-конкретно и по-точно. Ще обясня. Светецът следва определени закони и правила и живее по тях. Суфи не приема никакви закони и правила, а само любовта към Бога. Суфи вижда океана чрез очите на океана, а не чрез очите на капката. Тоест, не чрез ума и логиката. Те са капката. Що е Суфи? Суфи е този, който е изчезнал, който се е освободил от себе си. Дали е болен или здрав, за Суфи е все едно. Защото той никога не отхвърля Бога и при болест и при здраве за Него му е безразлично, но той е насочен изцяло към Бога. Суфи е този, който е постигнал сърцето си. И поради това, суфите са хора на тайното знание. Смъртта е принудена да въведе суфи в мистичната свобода. Тя няма избор. Значи смърта е принудена да въведе Софи в мистичната свобода. Онзи, който е пречистен посредством любов, е чист. А онзи, който е погълнат от Бога и е изоставил всичко друго, е суфи. Суфи не пътешествува в света. Той пътешествува от себе си към Бога. В суфи, това е състоянието на изчезнал от вас. Злите мисли не са в състояние да понесат състоянието на Суфи. Състоянието на Суфи е любов към Бога. Суфи не вижда в човека нито враг, нито приятел, а само Бог, действащия Бог. Суфи се възхищава на противоположностите. Суфи казва, Бог не е в някакви небеса. Той върви редом с мен. Освен това, Суфи не пие вода, Суфи пие любов. Това е разликата. Суфи е обкръжен от ароматът на истината. Според суфи, човекът трябва да се подобри вътрешно, а не да чака добри външни условия. Значи суфи трябва да се подобри вътрешно, а не да чака добри външни условия. Истинският суфи живее естествено, в своята вечност, дали е долу или в другия свят, или в Бога той все живее естествено в своята вечност. Истинският суфи се наслаждава на света забележете, повече от земните хора, защото той се наслаждава чрез Бога, чрез Божествената любов. Суфи са просто хора, хора на пътят. Тяхното ежедневие не е човешко. То се ръководи от Бога. Суфи не търси отговор, защото отговор означава ограничение, даже ограбване. Суфи е търсач на същността. Суфи царува защото се е справил със своите скрити изкушения. Той се е справил с тях, със своите скрити изкушения. Истинският Суфи е пиян, защото той е същество, видяло своята същност. Той наистина е познал любовта.